الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على سيد المرسلين وخاتم الانبياء وعلى اله وصحبه الاتقياء اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتابن انزلناہو الیکم مبارک لیت دبرو آیاته لیت دبرو آیاتهی ولیتذکر اولو الالباب سبحان ربک رب العزت عمّا یسفون و السلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم دا پاک دا ترجمه او دا تفسیر کمه دورا چی ده اشتحار دعوت زبانی یا دا تحریری وغیره شکل کې تاسو طولو مسلمانانو نارینو زنانو مشرانو کشرانو ته دا غی اطلاع دا نن دا اللہ ففضل دا غی گرون بیو روز دا دا اللہ فزلی. بلکه کتاب د पारा څو منتخب کی چاله وسو توفیق ورکی وخت ورکی خپل کتاب ته کی نه د پمال دولت علم نسب د دنیا په اوهدا ندا بلکې د الله په فضل الله ذالک افضل الله یتیہ میشا دا الله فضل دے چا تو نو وری کی دنیا کې خلق بډیرو ودی خوش علاقہ ملک بهمو د چابا شکل و صورت ډیر خوځمونکه څوک په دمال په اعتبار مونږ نه خی سب او خاندان او قبلی په اعتبار بخی سوق با پکم نسبت او سوق پکم نسبت به مون نه خوي خو پدید الله شکر استلغواړي چې مونږه پدې دون خلکو کې منتخب کړو خپل کتاب ته کېنو دا د الله خصوصي مهرباني ده دا قران پاک کې هم الله رب العزت خپل برای شي مخ کے الله فرمائی صورت فاتر کے چی ددی کتاب پویاو فاہم اغچالا ورکوم استوفائنا من عبادنا چې پدی اخپلو بندگانو کې سوک خوخ کم منتخاب کم او چونوی او کم دچا انتخاب او چونو چی اللہ او نو د خپل کتاب فهم او پویاول ورګي دته کې نهي توفیق ملاوی نو یقینا چې دا د الله فضل مهرباني په مونږ باندې ردیوجینا د دې شکر استلغواړي شکر دام ده چې څنګه نن مونږ راغلو دغه سپشوق او پابنده سرا تر د قران ختمه پوره مونږه رازو دا دا شکريه او طريقه دا زکه سستی کا حالی دا سړی نا توفيق اخلي د الله نعمت و دې سره ختمي د الله د نعمت نه انسان محرومي کله چې انسان جه لو جههد کئ کوشش کئ منډه تړلې مهنت کئ الله نعمت کئ اضافه کئ درې امرې شکرې سرا سرا دجب شکریم پکارد ده الله په خلیم د الله شکر ویل غړ نه ان شاء الله د نعمت په مه شي او منتب الله واسو توفیق را کئ دا خو د قران د اهمیت مطالعې او سو خبرې پر سره ور سره بخپله قران کې راځي قران سمرا هم کتاب دی سمرا ضروری دی خدا قران د در شروع کولو نمخ کې یو سو خبره ابتدایي به تور هدايات ده ضروری یو فمو راغلیو د قران پاک درس تفسير او ترجمه لا نو دا ډیر لوی کار دی ډیر دی بیا ناس یو په جمعه تو مدرسه کې نو جمعه تو مدرسم ډېر لې اوچت زيره مخه ته قران دی او ناس د دی دین په مرکز کې د الله په کور کې نو د دې دا تقازا دا چې س آداب او خیال ساتل شي ادب دا شي شه دې چې پدی الله ربو عز خپل بندا د خپل و رحمتونو او مهربانو مستحق ګرځي بيدبی داسې نحوست ته چې الله د ډېر لوی نعمتونو نه انسان محرومي دی وجينا د قرآن قران د مسجد او مدرسې د آداب و خیال ساتل پکایي داسې درس دوران کی یاد درس نمخ کی یا رستو یا تلو راتلو کی داس سبے دی بیو حرکاتونی شی چی غد قران د جمعه د مدرسی یاد دی قران سره د نسبت او د قران سره د تعلق خلافی ا سینب چی په زیاده ثواب او د علم نا په زیاده دی محروم پاتیش او دا الله دا غضب او د لانت مستحق نش دیو جینه د جماعت مدرسې او دا قران بډیر خیال ساته دا قران ته پراته ਰਹلول او تختې د نیم کې قران سره تعلق ته نو د دې هم د ادب خیال کاوه ادب ډېر رحم او ضروری شی دی دا مساله چې قران سره لګیدل شي هغه قابل احترام نه کدا کاغذ دی او کدا گتادو کدا لرګی دی د دې بخيال ساتل کی الله علم ورکای او ک چرتا د خیال نه ساتل کیږي الله علم نه ورکای شړې محروم کی بلدا چې دلته دی جماعت او مدرسه کې دا نارینه و هم دنه د زنانو مدرسه کې هم د دې مدرسې او مسجد د ترپنې انتظامیه مقرره ده مقرر د نبا زنانای دلتا بنارینا یا علاکان مشران ایو مستاسو خدمت د پاره ولاړ دي زې زېګه به سمئی لاره به تاسو یې کوي نو تاسو به د انتظامی سره تعاون کوئ چې کوم مرګري خدمت ته ولاړ دي دی کیدې شي او کس نوې کس ته پوینده اپا لارا کی کینی غلط زی کی کینی ناغبا دا دا دا فائده دا پاروی دیزه که مکینا لارا بندیگی اخوا کینا دلتا نو دا بتا سو تاؤن کواه دا بستا سو دا فائده دا پاری د دا صفائه خیال بساته زکا چه دلتا ممکی نو او دا جمعت و مدرسه دا نو دا دی دا صفائه خیال ساتل پکاری کم زی کے انسان کینی نو اغبا صاف سو ترخا مخ او بل ګنام دا جماعت کې ګن و غیره غرزول ګنادا پنسل شاپنر و غیره د دې تنظیم دا شي کوي چې ګندل تنو غړزي په زیاده ثواب ولټا ګونانګار نشو دا بلدا شي دلتبا د اوبو انتظامی د سکلو د هر چت کې کولر و غیره پروتي اوو پیداوي زنانو ته هم نای نو نو اول خو چې یو سره پرانته په توجو نستې پرران سره خپل لاس کې لیکل کوي درسې توجو ده نو بیا د نه وږې کېږي نه تې کېږ نو خوب بر او که چرته دغه تهسلول نو بیا به وګې کېږې تې کېږې بم هم خوب به هم در ځي نو شيبانې توجو کو نو دغه ضرورتونونه به نه پېېږي بیا انسان دی ضرورت پیی ده نو دوبو د پاه یو سړے پاسینو نو پخپل دی دی بلته نه وای چوبراله راوړا دا غزاینا ګلاس او بګر زول لکه دا خاډه او د روټه په موقه چی سنگه و بګر زیګی داسي بڼی مزه چا ضرورتي پخپل دی دی الته یوبس کیو ګلاس ته پاغزه کی سر سردې ګلاس خپل ځای کې نه وروړي یګ دی دی نه بس الته اسكله واپس تی کی دا شکایت اکثر زنانو کی نه د خبره خیال ساته تنظیمي والا هم دارنګ بلدا چې چونکی دل ترشي د نارینو همو زنانو نور سره د خپل قران د خپل پیزار د خپل پن قلم خپل حفاظت او ساتنه کوي اکثر دی چې چپلې وغیره غیره غړې وډیش نو چې قلم څوږي نو په احتیاط ته ګوري چې دا چپل زمادي کې د بل وزید ثواب الټه بل تکلیف نه رسې ذکای اسلام د علماء مسلم ومن سلم المسلمون من لسانی هو یدی مسلمان هغه د کامل چې دغه د لاس پهنا بل سره بچی د نقصان ناس نه پدغری تری قبل تن نقصان رسول زنانه د پاره خبره ده چې زنانه دی زن سره روزانا شاپر وروډی پای کې د خپل برقه صادر او خپل چپلې ګریو چې زينه او چته دی نه دي کې بیس مسائل نه پیدا کی بل خبره د ماښومان ده زنانو سره اکثر ماښوماني یو خدا سي ماښومان دي چې په خبره پويږي او قران درس لریږي غټي ماښوماني سيده خو یو والا ماښومان نو زنانو لدا پکاري چې بلکل ماښومان د لوګو واره ځان سر نه راوي دلته بیا نور زنانم په درس نو پويږي او روانه غیره کوي د دې خبرو په خیال ساتلې کی دغره بلدا چې دا نارینه او د لکان د خبرو وره کله د مونږ ষ্টېم له پاسو یا د درسنه مخ کې یا رښتو نو په دې سړک باندې ودري غه ما که څوک دبل چا انتظار کوي نو مخامخ دی ڈاکته اوړای وس بس ته ودري غه ګاډي وګیرا چا سیکل له موټر سیکل له مخامخ د غلطه انتظار مشتا اته غاډا کې په ترتیب سره ودروي خو خپله سړک باندې ودري دوسر یو خام ټپک او خلک تل راتلو والا دې تکلیف جوړي بل دې چوټه په او کې ودراتلو په وخت کې زنانه جي نو بس کو یو سړې لاندې کوشو جمعات نه نو يارې په مخزي او کو بل ته ودري هي ساري يارې جمعات کې ساري يارې اغاړه اوړي چې زنانه او تودلار او لارو تا تکلیف نه انده دې خبره په خیال ساته بل خبره دا د منځ د پاره مونږه مانځره مخ کې 10 15 منټ تفریقه پای کې څو کو 10 تا ځکه مووس کو بیا مانزه پسې متصل بیا کینو بس دا یو وقفه په پیغام څخه برآځي بل خبردا چې دورې تفسیر چون کې محدود روزي 40 مونګلي کلی کله 40 شي کله 41 42 دقه اندازه به ان خو الله هو روزي نو د دیو جنہ منس کی پکی چوټی نی لکه نور سبقونو کې خویا یاده اتوار چوټی دا ویاده چومې دې کې چوټی بانی مسلسل سبق وای نو کده جمعې روز که کده اتوار درس و جاری مسلسل بل خبره د قران د درس حواله سره دا خو سہیداهات ور سره ور سره بیا سخبره راځین وایو دا د قران د درس حواله سره خبره دا دا 6 کم کا سانوس سره خپل قران بیاز شتا ټیک ده کنینو زمون کم مرتب شودا بیاز ده بیاز القران دغه بیاز په طرز زمون قران وایو نو دا یو سانتیادا خلاصې کل کاپې کې یا قران کې ضرورت ني بسغه مخه تپروتی دینمو وایو اصولم دي کلی کلی شوی دا. او خلاصم دغه کلی کلی شوی ده نو دا با سانتی با هر ملاویگی دی شاب کی بلا خبر دا چیزان سره پین قلم ضروری دی زکا علماوی آل علم و سویدون وال یا مقیدون علم خکار دی او دا دید پارجال دا پار لیکل لیکل سار علم را گیری نو قرآن کی کلمو آیات تایید سا حوالا وغیروایو زان سر رجسر پروتی سڑیغی کی لیکی تبصیلی خبره وڑا مختصر خبره دا قرآن پا دی بیاس پا دی سپین تربانی سڑی زان سر لیکی دا دی یو سو فائدی دی یو فائده دادا دا. چه کل تلی کل که خو و خوب ندرجی بل ستا بدی توجو نا پیدا کی دوی مده لیکل دی اکڑل داستا د دا طول و سره تسر سواله تبيہ درس کې نو تا ته ومشکلات ني تبه خبر علي کړی نو دا استاد نه لیکل شي خبره یو طرف ته او بل طرف ته شل تفسیرو نه یو طرف شل تفاسير نه بل طرف ته دا استاد نه لیکل شي خبره هغه اسانه خبره سادهي د ټولو تفاسير او خلاصو نه جوړي نو دا لیکلو په فائدته او درست بیا معلومي کې چې کړه تاسو درس کوي نو دا د لیکلو خیال کوي لیکل د ضررو شو بله دا دلته چې کمقرآونه پراتی نوځای کې بعضې المارو کې به باید پروتی نو دا باید چې پروتې نو دا به د چای د وجه نه په روماله او کا سړی کې ب شوې قرورآ دام د دا چا خاام مخې معلومه دا د دا چاره چا دی یا شو یا خاص کېسم باید دا د چا دی د دبل چاقرآ ب نه رائ عام را. د تلاوت قرآ ک چا سره نیشته غرا غستش بیا واپس پ خپل ځبانندې الیک ده, ده. قرآ نو چې کمام را غستې شوی خ د جممات په قرآ لیکل لییکل ب نه ازان سره خپل کار پیر او وړی لیکل لیکل نو خپل قرآ چا چې باید دغ نار سړی ده پ خپل باید مووری کې چې ګډ وړی کی نه یو بل سره د درس طریقه دئ چې قرآې پاک درس به انشاءالله نه دومره اوګی چې خلاص نه شي نه به دومره لډي چې تاسوه پ نه پوهئ اوګ به ځکننی کوګو کو نو بیا په چاری ورو کې ختممیږي نه نه داسې انداز ووي چې اناءالله روګ دومر نه او نه لاړ چې سړی پ نه پو او لاړو به بلکل داېې چې زهبهیم او تاسو ب پو نهشي اوږ د خو وجه نه نه شو چې دا دوره ده دووره کې اوګ نه ویلې کي ابیا زمو روزانہ درسیه کی تفصیلی درس کی ابیا زمو ما شیخ بیا دورے کوي رجوع کینوای کی سره کافی وخت کی تفصیلی وای بس لړن مطلب د آیات د ضرورت خبره او مقصدی کار پری تفسیر دوران کی د صورت مقصد او داوویل ترجمه لفظی کول او د ضرورت تشریح کول دغه طریقه سره وچلی برحال دا دغه د قران پاک د درس انداز دا خو یو خبري د دې درس کې د ناس ته او د دې ہدایتو متعلق درس به زمو فلحال دغه چار بجو نه شروع کی نو په کار د چې 4 بجو لا مرګري نارینه زنانه ټول حاضري او مخام نه 100 منټه مخکبه درس ختميږي ان شاء الله بل آخري خبره ند در سوالی سرا ند ترجمه او تفسیر شروع کولو نه مخکی دا زمون طریقرا چې اول مونگا مختصر غن دی اصول تفسیر او اصطلاحات وایو زکه کوم एकदम تفسیر او ترجمه شروع کو نو باز اصطلاحات او خبرې مونکو هغه کمخکیونه وایو نو بیا تاسو تا مشکلا دی چې دا څه استلاده د دې سم مطلب لري دا ول مونږ وایو راز بیا چې د قران در شروع کونو تاسو ته به مشکلات نه اسانه وي دغه استلاحات او مختصر اصول بیا چې جاسرینو هغه مخه تا کړي دغه اولنو صفو کې دا کلی شي د ټکي پټکي زنوي خود دینه با سويمو تاسو به ګوره سبو زوباني او سب لديني دغه تا مختصر اصول قران یا تفسیر وی لیکي دا هر شي خپل اصول د دنیا کې هر کار سړې کوي ناغه په س اصولو جواب ته او قوانينو باندې کېږي نو دا غرنګ دا هم یو کار دی او بیا علم دی نو د دې مې اصول دي قواعد دي اصطلاحات دي دقیق قواعد او اصول او اصطلاحات او تا اصول التفسیر وی لکی پر اصول التفسیر باندے گن کیتا گنا ولا مولی کلی اصول القرآن ہم ور توی لکی پتہ گنو منم او اصول التفسیر باندے هم داغا کتابونو خلاصہ نہ چھوڑ پدی قرآن دے سر کے دا اصول التفسیر پنو باندے منگرا چمکڑی دا اصول جوابات او قوانین الاصلاحات مو مختصر وایو خود ٹولو نڈومے خبر ادا دا شه دا قران د شروعو مخ کې د قران تعریف او تعارف ضروری ده دا پتو لګي شه دا قران خير څنګه کتاب ده د دې تعارف سره د دې پېژنګلو دنیا کې یو سره یو کتاب شروع کړي یو علم شورو کړي نو په کار د چیده دا غي مخکې پېژنګلو خو کیګل دنیا کې کی او مدارسو کې کی. کتاب استاد شروع کړي نا حبیر شورو کئی کافیه شورو کئی استاز دا غیمخ که تعروفو کی دا کتاب د چا دے پا کم فن کئی دے دیکی سمر ابواب دی پا سو حصو مشتمل و تقصیب دے دا دے ترس دے د دې طریقہ سدہ دا کتاب دا کتاب تعروفو لکی دا غرنگ دا دنیا اسکول کاریج اونوستریک کم بک چه پڑاوی گی نو خیار استاز پویو استاد هغه دا کتاب تعارف انٹروډکشن مخکیو کی چې د دې کتاب مصنف څوک دی د کتاب کې کم فن دی دا په کم علم کې دی څو نه حصے دی و غیره و غیره دغورنګ چون کې قران د الله کتاب دی او قضی کتاب د دنیا ټول کتابونو د دې مقابله کې هیڅ دی نو د دې کتاب تعارف ډیر ضروری دی د دې شان او مقامو نو تعارف ډیر ضروری د چوش اول بل قران د تعارف او تعریف حواله سرا د دو پاونو دوکې د خبرې لیکلی شوی دی. قران پاک مشهور نومه د قرآن دے او د دین علاوه نور غنو نومونه او پا پاک کې صفتی نومونه موجود صفات مشهور په قرآن دے او صفات دیر گن دی سمر دی مختلف لی کری دی الاتقان فی علوم القرآن دا علامہ جلال الدین سیوتی رحمه اللہ کتاب دے الاتقان دویسی دے یو جلک دے دغل تا ده دغل ماراکه پروت ته یو چلت دوئیسه دغل اتقان که علامه سیو تیلی کلی دی چه ده قرآن نمونه چی دی پا قرآن که پچپن دی دغرن بل کتاب د دولوم القرآن البرحان ده علامه زرکشی اغم دغرن تقریبا لی کلی دی نمونه آسمان ده دا قرآن دارن مختلف علما چې په قران باندې کلکړي دي د قران علوم او اصول نایي مختلف تعداد خورې شیخ القرآن مولانا محمد طاهر نوور الله مرقدهو یې کتاب د الارفان می اصول القرآن پای کې تقریبا 62 نمونه لري کېلې زما شیخ او استاد علامہ نیلوئی رحمه الله اغه مقدمهه تسهیل التنزیل کې 75 نمونه لیکلې درنګ شیخ عبدالسلام صاحب زما استاد اغم تن اګه کې تنشیت ولزحان کې تقریبا 75 نمونه لیکلې خو دا ټول چې راغون شي او تقرار تل لري کې نظامات اشمیر مطابق ایک سو بیس نمونه جوڑی که دا بازو لگ بازو دیرویلی دا ولی دا اصل کی تطبع و تالاش ده بس چا چه سمره تالاش کرده ده دخپل واس مطابق اشمیر ویلی خود دیده پار قایده داده دا. زابطه داده دا. چه قرآن پاک کی دا قرآن صفت تی بس چرته چه دا قرآن یا صفت ده تا ملاوی ده راجمه کوای کی دیشی تی دینا زیاد صفتو او خو با دی چې جاغا صفت په پخپلا قلنا چرته یو مفسر عالم ویلی چې دا دا قرآن صفت تا نوچی راجم اے کې تعداد کمی دیز یا تی دیش دیکی سا خبر نیشت پاغن امونو کی اصون امونو دلتا منگلی کلیه قرآن وطوی مشور الکتابی نوم دی نور ورطوی فرقان دی بیان دی تیبیان دی معایزا دا شفا دا خودن ہدایت رحمت دے, روح دے ذکر دے کلام الله دے حبل الله دے صراط مستقیم دا مش نمونه خوار نور 120 نمونه دسي جوړي دا, دا خود قران نمونه پای کیو سودا غنی تعریف د قران پاک د قران تعریف سره د قران تعریف د یو اهم جز ده د فهم د پارا چې دا سړی ته پتو لګي نو قران تعریف سره بیا دې موضوع صدا غرض او غایس صدا د پیجندل ضروری دی اول به قران دا لفظ راوالو چې دې قران ته مشهور نوم قران وای نو دا قران ورته ولي وای د لغت په اعتبار یادا قران لفظ دا مقروئنا وته دې دی لوستلې شوی کتاب دې قران ته قران زکه وای چې دا اللہ را بریزت لسته ده جیبریلی امین لسته ده نبی علیہ السلام لسته ده تر قیامت او لسته لیکی مقرون او یادا مقرون نه ده مقرون پیوست یو بل سرا مربوط اگه کتاب چې دا دی مزامین دا دی احکام آیاتونا سورتونا یو بل سرا تڑلی او مربوط دی وجه نده تا قرآن وی دلستو کتاب یا مربوط او یو بل سرا پیوس یو بل سرا تڑلشوی کتاب هر صورت هر آیات و مضمون یو بل سرا باربت ده بے ربت نده استلاکی دا قرآن تعریف علمو لی کرده ام دا اصول تفسیر کتابونو او هم د اصول فقه کتابونو کمو علما طلبا چې ناشتي نور ولنوار اسامي دارنګ اصول شایشی و غیره کې به د قران تعریف نو دا غره دا تعریف اصول تفسیر و علوم القران هم الهوم کړي دار عالم بیا خپل تعبیرات مونږ به زغره نقل کړي دیو القران کتاب عربي انزله الله علی محمدین بواسطه جبرئیل نقل متواتر نی لینا بلا شبهتین دا قران دا الله کتاب ده عربی ده الله علی گله و محمد رسول الله صلی الله علیه و وسلم و واسطه جبریل یامین او دا قران چې مونږ تراغله نو نقلن موتاواترن الینا بلا شبهتن مونږ ته نقل موتاواتر سره راغله ده چې هیڅ شبه نشته نقل موتاواتر دی ته وای چې هر دور کې پزرګونو لکونو خلکو اوریدله ده مخ کې زرګونو لکونو ته منتقل کړي ده اسی پدی وخت کې تقریبا دنیا کې یونیم عرب مسلمانان نه پدی یونیم عرب مسلمانانو ته قران راغره کچا ویله ده, ده کنه ده چا نازره ویله ده کنه ده ټول پدی ګواري چې قران دغه کتاب د الله کتاب نو دارنګ چې د یونیم عربو ته منتقل شو نو د دین مخ کې به یو عرب خلکو دې یونیم ته را منتقل کړي دارنګ دا غینه مخ کې نو هر دور کې یو ډیر جمع عفیر او لوی تعداد لگیا ده دا قرآن نخلی و بلت منتقل کئی منتقل کی تر ترده چې قیامت پوری بچلی دا تواتور ده نبی علیه السلام نا گنو صحابا وارد گنو صحابا و گنو تابینو تا ورنقل که تابینو تا نتابی تا او ترنو نچلی دا تواتور ده نو د ده هر هر آیات یقینی ده بیشکای دا. دا تعریف چې کوم علماء کلی ده ده عربای کې دا قران کې خپل موجود ده نو دا قران پر وسره وګورو چې قران په خپل زبان دا قران ست تعریف کړي پدې غن یاتونش دا سومره تاریخ چې مخه عربی کې موږ کو دا علماو دا قران ناغسته پدې یو یو ټیکی باندې دا قران تایید او آیات شته موږ آیاتونه لاندې نقل کړی ابی تاسو کو ته شه هو یو جامع آیات چی بهترین انداز کې پیو زیبان دے پیو سوا یا تونو کی پیو سورت کے دا قرآن تعریف کڑی ناغا سورت شعرہ دا تا سو لاندے نظر گو رہے نو دا چې چیزا سو اے ہم سب لاندے میں د گی سب زبانی میں دا قرآن پروسر دا قرآن تعریفو گو رہے سورت شعرہ سو میں آیاتنا تر ایک سو آیات پورے الله رب عزت قران کې خپلې سوره شواره کې د قرآن تعریف کړي و انه لتنزل رب العالمین نزل به الروح الامین على قلبك لتقون من المنذرین بلسان عربی مبین و انه لتنزل رب العالمین بشکره قران خامخه را لګل د طرف د رب د مخلوقات ندی دا کتاب رب العالمین را لے گلے انزله اے انزلہ اللہ خیال معاقیت اگر خبر شک خواہ راوڑے چاہ دے نزل به روح علمین راوڑے دی کتاب لروح علمین بیواسطت جبرین علا قلب کا پیغمبر استا پزڑی را لے گلے دے قلب کا نبی علیہ السلام مخاطب محمد رسول اللہ علیہ السلام تالہ را لے گلے صد پارا مقصد سدے لتکون من المنزرین تا دا یرون کو نشه خلقو یره خلق پل دنیا و اخرت پده کتاب برابر کی جهنم نا دا عذاب نا دا دنیا و دا اخرت دا ناکامو نا بچ او بلسان عربی مبین پاغ جبا دا ربه واضح بانده با راغله ده عربیون دا خپلا قرآن پاک که اللہ پده یو سو لندو جملو که دا قرآن بہترین تارو فکر نور بیالان دی منگلی کلی دی بقرد دو زخرفتین یوسفتین مومن دو سجد دو سور کافیک سور محمد دو سور تنهل ایک سو دو دوار پس بیا توراوارا و دق تعریف بدر تا هر هر تک دا قرآن نسابیج برحالا خود دا قرآن تعریف دا لغت پیت بار او دا استعلا او بیا دق تعریف پا قرآن کی خپل موجود دا قرآن دا تعارف او تعریف نباد دا د دا عمومی تعارف سره سارا تعلق لرون کی دویم عنوان درم عنوان درم یو اسمو دویم تعریفو شو دریم دا چه حکمت نزول قرآن دا قرآن اللہ را لے گلے صدا پارا دے دا دی پا نازلے دو که حکمت سره حکمت دا آمو کتابون و مطالق موائو چې دا دی کتاب او دا دی فن غرض سره ده مقصد سره نو دا غران د قران غرض او مقصد سره ده صد بار الله را لېګلې خو د ادب د وجینا زمو مشایخ او کابر علما د مقصد او د غرض په زبانه حکمت لفظ ذکر کړي ذکر غرض او مقصد کې یو قسم لا ذاتی مفاد رازی او الله پاک چې کتاب را لېګلې دوی کې دا الله عزتی مفاد نش د مخلوق مفاد دی وایي دیوچې نه دا غ لفظ په زی بهتر لفظاوی حکمت ذکر کئ حکمتی نزول قران دا قرآن د نازلې دو حکمت سره ځکه الله حکیم ذات ته نو چیرې را لېګلې دوی کې دا الله ډېر حکمتونه هغه حکمتونه قران پاک کې په خپل موجود یو دا کتاب الله را لېګري دی د هدايت د پار چې خلک د دينا هدايت وایي دا, دا غي بیان مختلفو ځایونو کې کې بقرہ 2 م آیات کې وې هدل للمتقین کله وې بقرہ 185 شهر رمضان الزی انزل فی القرآن هدل للناس وبینات من الهدى والفرقان رمضان غمیاشتہ قرآ پهې نازل شوي د قرورران څنګه کتاب دی وي د الناس د ټولي دنیا د خلکو د پاه د هدایت کتاب معلومه ده چېقرآ س الله را لږلی د هدایت تپ دو حکمت او در او سلورم شفا ده ااجرحمتې معز ده دا, دا درې حکمتتونو مقصدونې په یو آيات یونس سطتاون آیات کې ذکر کړي دي. یا یوحناس قد جاءت کو موعظۃ من ربکم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنین اے خلقو تاسدواز او د دو نسیت کتاب د رب د طرفه راغله یو سړی غواڑی چیزه واز او نسیت ورم نواز او نسیت د قران ده وشفاء لما الصدور. شفا الصدور شفادا د ظاهری باطینی بیمارو کې چې چکمی بیماری دي روحانی بیماری دي دا غی شفاق دا اللہ پا کتاب وحودان ورحمتل المومنین ہدایت ورحمتم دی بل قرآن تدبر دا الله اللہ را لے گلے دی چه انسان پا دی که سوچ پی کرو کی ذن پی پوی کی دا غی مقصد دی کتابن انزلناوی لے کمبارکن لی دبرو آیاتی ولی تذکر اولو للباب کتاب دا اللہ را لے گلے دی ما تاتا مبارکند خیر نډه کتاب دا خیر برکت با څنګه حاصل ویلی دبور آیاتي چې دې پایاتونو کې سوچ فکر وکړې والي تذکر ولل الباب او د دینه قلمن خلق نسيت والي دز لبزي ترجمه کوم ها زکه زکه حاصل حاصل منډا منډا و نو کوم لا ترجمه نه دا, دا شروع کړې دا سره په غوښه اشاره خیم نو بیا چې کله قران شروع کو بیا په ټیک ټیکي ترجمه کو هغه سلا ترجمه نه کو دوه ځې کله حاصل ویم کلا عرب مطلب خبرت راوالم نو د قران مقصد ته د پار الله تعالی غلید چې د دې تونو کې سوچ فکر او تدبر وکړې او سکورو مون چې الله وای ما هو قران دې ل نازل کړی دی چې په دې کې سوچ فکر وکړې مو خلکو مون خلکو د الله کتاب کې ت دبر وونک ځنم پې پو کو سره د دی دا چې داوا دا کووت دا د دا دا دا الله کتاب د مونږته الله رالیګلی دی تقریاً په زرو کې لس کسانو خدای خبر که په ناظرم ويلي او بیا په زرو کې یو کس خو ډیر په مشکله میلاويږي چاغ به په معنا مطلب باندې پوی ک او الله و ما را لګلی دی د پاه دی ل د بروايات چې دې پایتونو کې سوچ پ کار شي دا, دا قرآن دا راتلو مقصدو دے دا پارا اللہ را لے گلے دا دبرو دب آیاتی بل دا تبلیغ دا پارا کل چی دیز دکڑا سوچتا دا بردوکو نو دا به اس خلقو تم بیانے رسے بے حازا بلاغ لیلناس ولی انظرو بیهی ولی آلمو انما هو الہ واحد ولی الذکر, ولی الذکر اولو لالباب حازا بلاغ لیلناس دا قرآن د تبلیغ او د رسولو کتاب د خلکو ته خلکو تهوي د او را د تبلیغو کې چې کلی دی زدک نوبل حکمت د فیصلې د پااره ال لا را لېلی کتاب فیصلی به کول غواړي دا کتاب به حاکم کول غواړي ددي قانون بهنااف کول غغاړي ان نه انزل لالی کل کتابه بلحق د تاکو مبانا مع عرااک الله د یاتونو نمبرې مخې یکي شوي بچه زکر نویم لند لند خبر اکون چلا خبر راغوندو اِنَّا انزلنَا الیکل کتاب بالحق یقیناً مونگ را لگل تا تا الیکل کتاب تا تمرالی گل کتاب بالحق په حقا سد پارا مقصد سد ویلی تاکو مبین الناسی بما آراک اللہ چت دا خلق و منز کے پدیبان فیصلیوکے فیصلو دا, دا پارا دارنگ د دا قرآن دا راتلو مقصد د تیارونا رانا ترستل سورہ ابراهیم کې فرمایي الف لام را کتاب ونزلنا الیہ لترج الناس من الظلمات الى النور کتاب میرا لیکل دي چې د تیارونه خلق رڼا تروبه سي دنیا تیار ده خلق د تیارو پکند کې پراتی دي د دې تیارونه با څنګه روزي د دې لپاره راا ده الله کتاب په یو کمرې کې په یو کور کې تورې تیاری او خلق راونډي لارو ګذر نی ني دچا سر یو دیالله استتن سره ډقیږي او د بل بل سره د دغېحل بهې بسید تییاې ختم دو او دې فساه مسیبت نه د بچو دا ده چې یا بچا چا سره سر ټارج ب شو یا بګي یا به جلیوي نو ببولولګي یا به سماچس لی تلیبه وي ش لاټینیوه به بلله کې بس تییاره به خت میر سړی به بلوین دیواله اوست نه به سر بیا نه ډقی کږ ی بل سره را پروسی بنا دا څنګه دا دنیا تیاره ده د دې تیارونه رانا تدवते لار الله ویدہ دا کتاب الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور او دایته دا وای چو دای مولوی سے تبلیغي سے دا خلک دې تیارونه رانا تر وغا نو د الله د کتاب په دی رانا دا الله د کتاب دا ټارج دا الله د کتاب دا لایټ دا وت مخ کا دا وتونی سچې خلکو ته و ورانا پتو لې بل مقصد د قران د نزول لليقين بالاخره دې پار را راالي غلشوي چې د خلکو باخرت باند ایمان او یقین جوړ شي قران چې وای نو ایمان به باخرت برابر شي وای الله الزی رف سماوات بغیر آمدین ترونه ثم سوال العرش وسخر الشمس والقمر کله يجري لي اجري ما سما يو دبر الامر يفصل الايات ويلعكم بلقاء ربكم توقنون يدبر الامر يفصل الايات الله اياتونه د قران په وضاحت سره بیاناي د اياتونه سره بیاناي ويلعكم بلقاء ربكم توكين توقنون چې په ملاقات د رب باندې یقینو شي مقصد دي د قران د اياتونو د تفصيل او د بیان بلقاء ربكم توقنون قرآن سر یقین د اخیرتم جوړي او اخیری او مقصد لیت تصبت قرآن سر پا دین کې مضبوط واجر ازی قرآن سر سر کلکی پا ایمان پا دین و اسلام قل نزلو روح القدس میں ربکا بالحق لیو ثبت اللذین آمنو و هدن و بشر للمسلمین الله جبوریریلی امین دررب د طرف نه ده وړی دی ص د پار یو سببلهنه آمنو چې معمنان پ کلک کېمنان په دقرآ سره الله کلله کوول غواړی اوکنه هر سړی د مسلمان په کور ک پیدا دے مسلمان او روایتی طور د ماحول او د کور د وژین د ایمان دی چې الله شتا آخرت شتا پیغمبرشتا انبیاء فرشتی کتابونه جنت دوزخ دا سون ایمانیاتا و قائد دیدا خو دا ایمان صرف تقلیدی ایمان دے صرف روایتی ایمان دے کچرتا سبال پی اوی اندو راغے سکر راغے عیسائی راغے دہری راغے اگوارتا معمولی شکوک شباز کې واچول نو پا دی اخپل ایمان کی شکیش ایمان یکلک نه خدای مسلمان لقران را والا او اتې ترازه ته په دې خپل مورانه چېبکه دا قران وایا نو چې له دا قران یو ځل وی کنه دا قران تفسیر ترجمه وری نو سبه د инду او د سیک او د عیسائی په خله دې دوګکی اچرینا کلک شپ خپل وګوري چې له کده خبره ما قران کې لیدلې دی دیو جن امام ابو حنیفه رحم الله وای د امیه او د عالم ایمان کې فرق دی دا امی دا چه ده نو دا زوانی ده زوانی ده او دا عالم ایمان یقینی ده زوانی زکر د تقلیدی ده کانا بزرگو بل و ریدری خبری ده نو که سبالا بی بل سو گرایشی ناغه دو ککولیش او عالم پا خپل قرآن سنت پا ده خپل استرگولی ده, ده ناغه دا سیا خواده خواسده دو ککولی نیش دا غرن کم عوام قرآن تکینی او په ایمانه کې دا ود دین پر قرآن کې ویني دا غودا ایمان دونه کلکه او مضبوط شي چې بیا د اخوا د اخوا مولام نشي د که ویږي کډیر سوالونه ورځي خو که سو غلط او صحیح وایي دا پته لګي چې دا مسله غلط او کړو د صحیح پته وتولېږي ځکه قرآن باره کې اخیری مقصد ده چې پر د قرآن سره استقامت او کلکه والی راځي ليثبتلذین آمنو مؤمنان الله پرې خلکې په دې قران سره ارتبو کله کوالی پیدا کی بل خبره دا قران حوالے سره دا غیره تعارف دا تعارف خبره لا شروع دې قران تعارف قران تعارف څه دې سره کې یو اسماو شو دېم تعریف شو درین چه حکمت نزول شو سلورمه خبره دا قران دا تعارف حوالے سره دا دې چې دا قران او دا قران پاک موضوع سلا موضوع یا داوا داو موضوع څه ته عنوان تاسو ګورئ چرته یو کتاب دی داغي بنومي हनुم والله خصيشي او د دغی کتاب یو موضوعی هغه موضوع باندې دا, دا لیکلی شي د اسکول کالج کتابونه پاګه کې اردو انګلیش مضمونی ا مثلا قاضی اعظم محمد علی جنا د عنوان دی پدې کې سي اقا دې اعظم مطالعې خبري علامه اقبال علامه اقبال مطالعې خبري دارين رحمتول للعالمين د نبی رسول الله تعالی خبري دوه نوعاين دارين انګلیش کې شته دینی مدارسو کې نفث الاولرب نفث الیمن و غیره پائے کې مضموني برې په عنوان ورکړي دقه ته عنوان وایي موضوع وایي یا چرته یو مولی صاحب خطیب مقرّر تقریر کړي نو تاسو وایي کانه لکه د بیانو د تقریر سه موضوع ودا بکمه خبر کي یا تاسو په مدرسو، اسکولونو، کالجونو کې بزم کوي نو په بزم کې چې یو سټوډنټ او طالب علم تقریر کوي ناغله عنوان او موضوع ورکړي هغه کته به پلان کې موضوع تقریر کوي دغه ته موضوع وي دغه ته دعوه وي دغه ته عنوان وي دغه ته مرکزی محورم وي دیتا په پختو کې سرخط وي دیتا مرکزی محور وي دا ترجماتل بابا مرته دا مختلف تعبیرات دي دی چکه دي شي دی دا قران خیر دعوه سلام یعنی دا دون غټ کتاب چې الله نازل کړې بدې کېغه مقصدی خبره سره مقصدی یعنی مین مسله مرکزی مسله مرکزی محور د قران سره تصریح په کيته وره غوي دا پکی چور لیکي خدا په یو محور چور لیږي لګياله محور پیژنه په یو نوکتا دا ټول پکې ده دغه نوکټې نه لګیږي چورلي دغره په قران کې او په هر کتاب کې کم چې عنواني موضوع او داوي هغه مرکزی حیثیت لري او نورو ټولې خبره دغه نه چورلي لکه د قران په سورته نو کې برابر شي مو لکه په دی صورت کې دا پلان کې مسله دا عنوان ده دا موضوع ده نو بیا په دغه صورت کې شل زر نور ډېرې مسلې وي خدا هر خبره د دکې مې نو مرکزي مسلې د پاره دا به ان شاء الله چې کله د قران ترا کوښ شو بیا تاسو پدې خپو شئ لکه زبې یو سالو ده د یو صورت مثلا داواړه عنوان ده دا توحید شرک پرې پلان کې صورت کې د الله رب العزت توحید بیان کی اسنو په دې صورت کې صرف توحید نه د توحید نه علاوه ورکه نور ډېرې مسلې پکې ده منځو مسلې دا د دس خبرې د زکات خبرې کړه علاوه خیراتو کې زکات ورکه منځو کې کلوې بل سره خو کې و غیره واه کلوې کې نو خبرې پکې ډېري خو مو د دې صورت مرکزی محور او داوانوان و عنوان توحید ده نو دا نورې مسلې هم د دې د मतलब دی چتوہی د دې صورت دا خو د دې توحید عملی ثبوت منز ده منز ک چې په دې سره تاسو عملی او خیزہ موحید الله توحید معنی زکات ورک او خی چاو زدا زکات هم دا الله دا نامینه بل چا په نوم نه ورکو په دې صورت کې براهی جہاد او مطلب د دې توحید لپاره جہاد او ک درسته ک مطلب د دې توحید لپاره معاشره جوزه د دې سره مرکزی محورې یوه مسالې یو د انورټولې دغېنه چورلې زموږ غزرسته مولانا حسین علی نوور الله مرقدهو دا چانه چې دا سلسله شروع ده او پریصیر پاکهین کې د قران د درسونه دي د قران رجوع اله القران دا تحریک ده نو دا شروع د دیوبن یو له مفسر مولانا حسین علی نوور الله مرقدهو کړي وا د رشید احمد غنگوی رحم الله شاګردو نو داغه حوالہ باندې درس کې بار بار راځي ځکه باندې خیرتابان دي د قران دا محنت شورو دا غن شویل اغه حضرت سیوی مولانا حسینی رحم الله چې د دې داسې دا مثال لې د مصالید توحید یا د دا دا یو سورۃ دا داوی چې لکه څنګه سړې یو دانه سمګه کیو کری اغه دانه نه بوټې زرغون شي اوبته اغا پانیو نیسی تنه لری سانگی لری بیا میوو نیسی نو گوره دغا یو دانه کرلی شوی دا مثال بزدویم لکا خورمانه یا علوچه دا ده ده خورمانه یا علوچه دا دانه چو کرلی شو اغای نه تیغ جوڑش و نه پای پایی که تنه دا پایی که سانگی دی بوٹی پایی که بیا پانی دي بیا واپس دغا سه خورمانه نیسی و په بنیاد د قیاوا دانوا دا کولې شیو اوس د دغه دانې نه دا تنم جوړه ده دا, دا پانیم جوړې شی دا مې ویم لگے درې دا څنګهم جوړې شی د ققه طریقې سره د صورت یو داوچی دا دا دا مرکزی مین اغې او دانوړ ټوله مسلې د دې د پاره د دینه جوړې شی یا دې سره تعلق نو د قران متعلق چې د قران موضوع او داوڅ سره پدې کې مختلف رائیگانی دولما سو کلمه وی دا انسان موضوع دا قرآن موضوع او دا قرآن دعوا او موضوع هغه انسان ده بزر دا انسان نه لګیا ده باس کئی زمونږ دا بری سغیر پاک و یو یا دو دیر لوی مشایخ دی او زمونگو استازان دي او دا قرآن یا دیر لوی محنتی پدی خیط تکڑی ده یا تا خلق مولانا حسین الی Emmanuel رحمه الله وی از رصه دو Thermom свид�� is مولانا عبید الله سندی رحمه الله وی او مولانا حسین الی رحمه الله دی دوار رایا داد که سندی رحمه الله وی دقران دعوه او معضو انقلاب در انقلاب دونیا که انقلاب رو استر eu دا یو خپل طرز واجبین خلابی قران ویغه او زموږ حضرت شه مولانا حسینی رحمت الله وای چې دا قران موضوع او دا قران داو چې دا هغه توحید ده دا الله رب لیست مطلب دا چې قران الله دا انقلاب دا پار را لګلیدې ده دا توحید دا پار را لګل دا داړه خبر یو ځکی دیش تقریبا یو خبره بزاسې وایا قران الله د توحید د انقلاب د لپاره دنیا تر عليګلې چې د توحید انقلاب راش دا توحید لفظ بتاو ستور کوټه ښکاری خوده کې ټول دین راځي ما ده ټول دین دا به ان شاء الله راشي چې بتاو ست بیا وزات حکم چې توحید کې دین څنګه ټول راغون دی نو د توحید د انقلاب د لپاره الله د قران را لګلې چې په دنیا کې د الله د وحدانیت انقلاب راش د وحدانیت انقلاب دا چې د خلقو په کې د توحید وی نو دخل کو پا معاشره کیدیم بی نو دخل کو په زندگی کیدی نو دخل کو په عدالت او قانون کیدیم بی نو دخل کو په غم خاده کیدیم بی مطلب هر موقع هر شوبه ده کې ده الله د توحید بال بول بالوي. دغه توحید د قرآن موزود ده دغا توحید د قرآن دعوه ده د مین مقصدی خبره ده او د مرکزی محور ده او قران کې چې دا سونن او رحقام مسائلی دا بس د دې دا پاره دي د دې دا پاره مونږ دا توحید د دا دا دا دا دا قران داودا دا قران کې خپلې سره اشارات شته داغینه یود وايي ته نموندل ته لري کړي نورم شته ګان یوده سوره هود ابتداءات دینه سوره هود څرله سمات دې څرله سمات ته وګوره فیل لم يستجیبوا لكم ف ا اونځله بم الله یو الله الله الله ف انتون مسلمون نبي ل اسلام معامنانوتهلهوي د مشرنو تکرکي د قآ د مخالفنو فله جیب ل کوم ک خلکو ستاسو خبره نهلهقرآ ترانل د قآدعتيونه منه د الله د ودانیتدعتيونه منه نوفاالمون پهې دا قران نازل شوهیده د الله د ایلم مطابق خیال کاوه انزله بیل میلا د الله د ایلم مطابق نازلله څه مطلب الله ته پتاوه چې د مخلوق د اسلام د پاره د کتاب کافی که کده مخلوق اسلام د دینه بغیر په بل کې د بل څخه را لېګلی او خو بل نه وېرا لېګلی او مدقر لېګلی الله ته معلوم او دانو څخه د دې مخلوق د اسلام او د کتاب په دې را لېګلید جو الله الہ الا ھو خیال امشتا په ینه شو اد ما په الله را لیکل دا کتاب اونزله به علم الله او اونزله به الله الہ الا دا دا اونزله د لاندې راځي دبا د لاندې باپه داخلا دا الله دا, دا کتاب را لیکل دی به علم الله د خپل علم مطابق او دا کتاب را لېګلې ده په دې مسالې چې الله الٰه الا هو لا لا الله توحید دې کنه دې مسلې د بار الله را لېګلې په وړاندې مسلمون دغه خبره مولالي قاری حنفي رحم الله خپل کتاب مرقات مشکات شرحه دويم جله 168 صفه کې وایې ان القرآن ما انزل الا لتقریر التوحید قرآن الله د توحید د بیان د په اړه را لېګلې دارنګ دا بل کتاب دی شری فق اکبر د مولالي قاری امامونی فرمه مولا ته منصوب کتاب دی فق اکبر ورکوټه رساله مای شره لیکل د مولالي قاری رحم الله شری فق اکبر بهترین کتاب دی پا قیده کې بهترین کتاب شری فق اکبر دی نورم شتا په دام هکلي کتاب پته نه لګي زموږ د مليانو طالبانو سمو مصیبت ته چې شرع قائد پیسې ختري چې په شریعې قائد کې عقیده نشته عقیده په کې شرطه ده هغه د معتزلو د خوارجی ترازونو جوابونه دي اسړي نه خپل عقیده روکي دا عقیده د ایمان کتاب قران دے. خو پا دا دا دا دا دی خو بیا د عقایدو په کتابونو کې خپل عقیده ګوره نو شریعې فقيه اکبرو ګوره د مولا علي قاري دارن شریعه عقیدت التهاویو ګوره دا علامه تحای دغه کتابونه دي دا قائدو کتابونه عقلی خبری دی شرع قایت کے چہ بس معتزلہ د اعتراض کئو زمون دا جواب دی وہ ا معتزلہ و خوارج منن سبا ختم نی اس نو تر سرا عقیدے ز کول وڑی چنن سبا پا عقیدے اسلام باندے د یہود و نصارو سے اعتراضونی دی س جواب نی ای ز کول وڑی زڑ ختم شو نو تر سری ز کڑا پکار حاصل عقیدہ اوا شرعی فقہ اکبر دارن شرع عقیدت الطحاوی در کتابونو حنفی علماء دی او زمون دا فقه حنفی سر تعلق لرون کی علماء دی قاعدم زمون دا علی سنو جماعت دا عقید مطابق لکلی شوید خواه دقا شر فقه اکبر لسم صفح بانده ملال قاری وی یا وجیبه کل خبر اکڑه بس زمون خبره خبر با ذهن که کی, کی نی تاسو سوی یا زمون مشایخ وی فالقران کلو فی التوحید وحقوق و حقوق اهلی و ثناهم و فی شان ذم الشرك و حقوق اهلی و جزایهم و یذکر القرآن مقصد و یفال القرآن كله فی التوحید تمام تمام توحید ده قرآن را نزیل شوه ده توحید ده پارا کو څوک سوال وکي چې څنګه توحید ده ده کې واقعات شتا قیسی فقيري د مؤمنانو صفات د مشرکینو دا ذابونو تذکری دي دا غی تردید دی ورکه دمونزو دسمسری دی وی دا ٹھول توحید دیکن سوچوکا وی گورا وحقوق و احلی و سنائم توحید ورکی داسده یا خوب سراحتن دا اللہ د توحید تسکره او یا وحقوق و احلی و سنائهم دا توحید حقوق او دائی حمد دا و سنائم تعریف با بیان شوی دم توحید دارن دارنگ و فی زم شرک و حقوق و و جزائهم یا به دا شرک تردی دی نو دم توحید وبذ ذی ته تباین الاشیاء نو د توحید زیت شرک رد کنا نو چې شرک رد شو توحید ثابت دارنګ حقوق اهلی و, و جزایم د اهل شرک د دا سزاګانو دایدا نه نافرمانو تذکرې وی و جزایم دا دایدا د سزاګان مستول توحید نو القران كله فی دا توحید د توحید وحدانیت دال اخیری خبره د قران د تعارف حواله سره پینځم تینځ خبرې شوې تقسیم د قران قران سوي شه قران پاک د غټو غټو مزامینو په اعتبار سلوري شه وی تورات تینځي شه قران سلوري شه قران پاک د سوره فاتحه نه سورته مايده اخر ابوره دا ولې شه په دې کې د الله ربول عزت خالقیت بياني دا مضمون پکې غالب د دې وجه نه ته سوره فاتحه نمایده پوری ګورئ نو خلقا خلقا خلق لفظ ډېر زیات راځي د کې دا الله خالقیت غالب مضمون دا مطلب نه شنو رې خبرې پکې نشته نور نشته خو غالب پکې ده الله خالقیت دا خبره الله پر اولیسه کې ثابتای چې خالق لکل شین هو الله خالق دارس الله دی دیمه ایسا د سوره انعام نه بني اسرایل خرابوري پدې کې بیان در ابوبیت ته چې دا تمام مخلوق پالنه او تربیت روحانی او جسماني زکو نو بیان در ابوبیت درې مېسا د سورته كهف نه سورته احزاب خيره پورې پدې کې د الله رب ال عزت د برکات او انعاماتو بیان د رحمانيت رحيميت چې دا سمره مهربانه انعامات احسانات دي د زماري برکات ینعامات احسانات كهفنا عذاب خيره او سلورم عيسى د سبانه تر خيربورې پدې کې د الله د مالکیت او د قیامت بیان ده خبره یوازده خودو جز شه ویل مالکیت او قیامت الله مالک دین او قیامت کې مختیارمن نو دغه سلوري سي او غټ سلور مزامین پدې طریقې قرآن کې بیانی نو قرآن سلوري شو بل د یک یو نقطه دا د تقسیم د تایید د پار عدالت چې تاسو ګورئ د هیسی چې کم زنمو یاد کړئ چې د دینه شروع کیږي او په دې ختمي نو دا هرې سې شروع دا په لفظ د الحمدلله باندې دا پکې یو نقطه او لتیفہ په لفظ د الحمدو باندې شروع شوید دا هرئی سم و صدر ادا و لفظ دا الحمدللہ سور فاتحه شورو سن ادا رب العالمین بقرہ سنگر شورو دا علف لام میم آل امران علف لام میم نیسا یا یو انناس بیور بسی سورت سیدی مائدہ یا یو اللذین آمنو الحمد بیشتہ سر کے سر کې نشت دایسه دا ختم مش وکنه ما د اخره پور نو ور پسې دوی مې صد شروع کی انام نو بیا وی الحمدلله نو ور پسې انام پسې سره عرف ال تعالی الحمدلله سر کې نشته الف لام میم صاد ور پسې سره انفال یسلونک انل براتو من الله یاندا سزا تر سور بنی اسرائیل ختمه دو پورې سر کې بیا الحمدلله نشه نوی سورہ کہف تورو شنو مونږ څه وې دلته شورو سوروشه نو سورہ کاف کې بیا وی الحمدلله نو بیا سورہ کاف پسی کوم سورته ها سورته مریم سورته مریم کاف یا ان سواد ورپسې سي تواها تواها ورپسې دسيزه نو تر سورته احزاب ختمه دو پورې با بیا د سورته پر سر کې الحمدلله لفظونه وې جلتا وره سوره سباتا نو دا غلطه بیا وی الحمدللہ بیا نی وې شروع شو خو ورپسې سری سورته فاتیر کې سری الحمدللہ دلته مخيالو د دی آخري سه په ابتدا کې په دوو سوراتو کې الحمدللہ رااله انورو یا و یا خدا هر ځې چې شروع شوی دا په لفظه الحمدو دا چې په تو کله نه دی لیکلي دا د تقسیم ته اشاره دا تقسیم خدای سوال زين دراځي چې خده اخري سکه ده دو زلال الحمدوالله ویلي ده ما وختي وې په دې کې مساله یوه ده خدوه جوزه ده مالکیت او قیامت نو دلته الحمدالله دو سلې زګه ته په کې دا تقسیم چا کړی دا د زموږ حضرت سي مولانا حسيني نور الله مرقدهو په خپل تفسير بلغهت الحيران پاګه کې کړي دا ټول ته پروت ته چرته ده دو جلد ده دوردو تفسیر د بهترین تفسیر بولاتل حیران په دې دا تقسیم جواهر القرآن کې مولانا غلام الله خان رحم الله کړې دا رند دا تقسیم شیخ القرآن مولانا محمد طائر رحم الله په سم تو درر کې کړې دی دا تقسیم زمونږ د مشایخ او استادانو ځان نه کړې حواله مورې چلته وې حواله دادا دا تقسیم مولا لقاری مرقات کې کړې دا تقسیم موہب الرحمن تفسیر موہب الرحمن وګوره غسر کی اردو تفسیر دا ډیر په خوانهه هندستاني تفسیر دی ډیر مخکی عالم تیر شوی موہب الرحمن کی کړه دا تقسیم شتا نور تفسیر لپاره تاسو بلغت الهیران وګوره ابتداء پای کی پای باندې زمون یو عالم مشر سراد الاسلام حنیف صاحب تحقیق کړه دینو به ټوله حواله عمران نقل کړي برحال ا خبرو توګدوته تو نزوبیا لنده لنده خبره کو نو د قران دا سلوري سي په دي طریقې باندې تقسيم دي اوس ته په قران پويشي چې قران څه شعرې تعریف مو شو اسمانیم سوورېدل حکمت نزول د نزول مقصد د مو پیژن داوا او عنوان د مو او تقسیم د مو نو دا یو سبق شستا د قران حواله یې سرا د قران عمومي تعارف دا بس غټ غړته یاد او دا د باید کې د سره شته دومه خبره خلاصې سوورقرآ د قرآ د صورتو خلاصه څنګه چې د قآمونږ خلاصه و که نه او د قرآ تعاره مو تاریه مو نو د غرن هر صورت چې شوورکووو نو د هر صورت په شوروکې بم د قې په خبرې کو لکه د قرآ په شوورک چې موک د قرآن تعارف په 15 خبر مشتملو نو دا رنګ د قران هر صورت با پینزو خبر سوره په 15و خبرو مشتملي نه ان شاء الله کومغه سوره فاتحه ارکله قرم شورو بقرام کولا نو دا 15و خبره په کې او چې کله ته دا 15و خبره په صورت کې سر کې او پېژنې نو بیا بتاتا د قرآن تفسیر آسان شي دا یاد ساته دا خبره چې د کله یې ځښوي چې دا, دا مونږه دا هر صورت سر کې کو خلاصو توای دا گویا کی د قران نیم تفسیر پدې حل کی یو سړی ته د قران د صورت په خلاصه فهم او یزدا کړال غویا کی د دغه سورته نیم علم حاصل بس نیم سپاتې شو اوس لبزی ترجمه دا او چرته د آیات تشریح دا خو نیم داله او ک چرته ته د قران د یو سورته په دغه مقصد نه پويری په د خلاصه نه پويری نو ترجمه کوا تفسیرونه پ ګورا ذہن بری پنکولاوی دا ذہن د کولاوی دو دا پاره دایو بهترين طرز او طريقہ نو د قران د سوراتونو اولي سره چې هر صورت شروع نو سمج کې درات لو دا پاره او دا سانتیه دا پاره با مو خلاصو وایو دا خلاصو به په پنزو خبره مشتمل وي اوله خبره بدای چې د صورت ترتیب سره ترتیب د صورت ترتیبونو د قران د هر صورت دو دی یوتا ترتیب مسافی وای دویم ته ترتیب نذوری وای د خبر وزان لگ پوی اوی باز خبرونه بنی وای کسانو ته لگی گرانی وزړه بوته وخی نا اول اورس دا ان شاء چې دا سونه مخ کیزو دا ام بیا دا سیادی چې دا 40 ورځې تیریږي زوبانی باتیں اچھی وای ان شاء الله دا خبره بار بار ورا چی په دې باندې زرو نه چې دا خو گرانی خبر یو مونږ ته خو پک یوم یاد انش خیر ده تیری شیدام غټه خبره دا چې کلمون قران شروع کو بیا ویادي اوسبه صرف ځان پوي ناواله خبره د قران حواله سره چې د قران پاک ترتیب یو خبره به خ... دا کو دویمه د صورت ترتیب دویمه خبره ربط د صورت دریمه ام خبره امتیازات د صورت سلورمت داود د دا صورت پنځمه تقسیم د صورت ته پنځه خبره ده هر صورت په سر ترتیب څه د ویری چه ترتیب داره، چه مصر تیم، بس بیو، این نیمه، خواه، زده مانزه پسیوارو، اگه مونس تیم بورده تا سو دسونه مدسونه کوئی، اولا و رس خیال نو، ازان بوشی تا سو دس مدسوکی پینجیمی بجیبه، مونس کو،